Berri zainagusia zurekin panzo irigarai eta sehaskak ez ditu onartzen prefetaren proposamen berriak. Prefetak ikastolentza eta terabide bezala proposatua gibelerat egitea dela dio sehaskak. Ez du erraikuntza berririk egiten alko ere mu publikoan, legeari emendakin simple bat gehitziak aldatzen du. Unedik asurantzakutxaren reforma kaltegarri entermitan moldean adi direnen zat legea honartzen bada bi edo hiru idu hilabetez soslaguntzari gabe gelditzeko iriskutan direla diote. Eta pastoalen moda, pastoalak edo pastoalen egite duten lau ikusgarri desberdin proposatuak sauzkigu aurten. Aroa jonek. Eta mementoan amabos bat gradotan girela hemen Doniane garazien atik zerua frango tapatua Eguzke ikusteko mentura gutxi egun Euria eh, ere ipatzen da astiriari buruz Temperatura gorenak ogoi bat grado ingurukoak Presondegi kondenaren irula ordenak eginak izanik ere, Espainiako auzitegi konstituzionalak refusatudu lau euskal militante ezagunen libratzea atzo, miren zabaleta, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez eta Arnaldo Otegik presondegian gelditu beharko dute bateragune izeneko aferaren zat dira preso. Prevetak ikastolentzat atela bide bezala presentatu duen lege aplikapenak Ertsipen gehiago ekartzen duela ikastola berrien eraikuntzari salatzen du Seaskak, Jozo Bidar lankidea mintzatu da, Seaskako presidenta den Paskal Indorekena. Prebetak presentatu duen zirkulara edo lege aplikapena, bere iduriko ikastola berrien eraikitzeko problema konpontzen zuena, ez da bat ere, siaskaren ikus moldekoa. Siaskaren problema gehiago ekartzenu texto horrek debekatzen baitu eraikuntza berrien egitia. Badira ikastola zonbait kasuortan direnak, Idurirulke beraz, berriz egoera blokatua dela. Zer izan ditaiken atera galdegin diogu Paskal Hindo zehaskako presidentari. Bada, positate bakar bat, eta urte bat eterdi daramagu hain horren erraiten, zat, eta kalandreta, D1, ABCM eta Brezola entzat, murgiltze ereduaren zat, eh? behar da, behar dugu atxorutuki, lege bat edo bederen uh, sistema legal bat uh, gure ezagutzeko, akompainantzeko eta bertze mm -hmm. behar dugu lege dia. Lege berri bat espaita bere alakoan eginen, sarkakoek pentsatzen dute beste aterabide simple bat ere badita ikela, emendakin bat eginez, tekstua adostuz barne ministeritza izkuntza eta ezkuntzako ministeritzekin. Bez, iru ministeritza horiek, uh, elkarrekin adostu beharko dute, sistema bat egindezaten, hemen uh, dakin simple bat, uh, kodu de edukazioa horretan, eh, ezkuntze kodean, biziki simplea izaiten alden gauzada e biztandena erabaki politikoa da. Baina, zer nahiago dute uh, gure xarean diren amazazpimila aurren uh, eta aurrei geroari buruzko aukera, egiazko aukera bat eskaini Edo, arrieskoan eman, kolokan eman, uh, falu lege Ochoa, xeio uh, uh, zaspi miliun uh, ikaxele ditugena, uh, franzi Ochoan, hori uh, uh, dute ikusi behar. Eta bestalde, sei egun falta direla, erri urratxentzat, barda egin dute azken milkura igandeko itzordua prestatzeko, ikastola desberdinetako burrasoen ordezkariek, eta bakotsak bere ardurak hartu ditu, berroi mila jende iguru, espero dira, senpereko lakoaren inguruan igandian, eta milako bat burraso inguru, izanen dira, edo hariko dira, lanian. Serge segida Emmanuel da ibarraldearen ezakuntza testutzio eskakizunari departementu ko prefetak Berri se déclare à ditu garapen kontsiluko asken susendalizana chez urtatudu ekaian lau proposamen berri egin direla garapen kontseiloko beharretatik abiatuz omen emendik galdegin aden lurralde kolektivitatea bastertua do gobernuak ala ere proposamen batzu entzinekoak baino ausartagoak izanen direla azpimaratudu prefetak autetziak eta beresikeago errial kargoetako ardula dunek dituz dela erresponsabilitateak eta erabakek hartu beharko ekainaren astapenian zehaztasun gehiagoreken plazaratuak izanen direla delako lau proposamen horiek Eta unedik azurantza azura, kutsaren reformaren prestatzen alida gobernoa Eta ekolomiak egin behar direlakotz, ondorio txarrak izanen direla Langabezian, prekaritatial eta entermitan sailean ari diren entzat Hori xalatu zen, maiatzeren leheneko elgerretaratzeetan maite lopai Intermitenten egoe interesatu eta legie hon hartzen balin bada Arrishkatzen die bi eta hiu hilabetez sos laguntzaik gabe batzia Oficio hanitxe bada intermittente shalhortan Halanula kantagintzan, antzerki, muzika eta e teknika shaljan Legeberien abea talde txipietan e reformak ondorri oso txaraku dutu. On est en très très grande difficulté de pouvoir embaucher des gens sur le système du statut d'intermittence. On est certainement euh, une compagnie qui va être touchée comme beaucoup de compagnies. Les festivals arrivent de la profession et des coordinations d'intermittents avec les précaires et les intérimaires. C'est de mettre en difficulté ces, ces festivals, de, de mettre une pression importante. Ici, cette mobilisation de la Côte d'Ikizan, c'est la première fois le président de la Côte d'Ikizan, et de la Côte d'Ikizan. Esta ez es intermitente hoi entzunik izan eta maiatzelehen mespean utzi behar izan du goxe greba o xagari gattik. Eta ondoko egunetan festivalak izan dira basterk musietan horiek baliatuko dira e reformaren txalatzeko eta maiatzearen amazazpian mobilizapen egun bat ere izan enda. Monsieur Saint-Amarg, Arthur Tranjenicoare ne giteko Debecoa bai estatutu, estado councilua cazzo, governua que la va activat tussuel marchuirtutan, Arthur baina na gpm el carteco, Arthur Egilek orie ausitalemana sutern dilu ondoriuak basitustela cos, baina na estado councilua estima tudu, laboraria que Urgentziasko egoerat batian eta ez direla ekonomikoki kaltetuak. Apilian ilian deputatuek elege proposamen bat hon hartu zuten, debekatzeko hartu tranjeniko horren eta atzo senaturren aldi izan da, eunta idotan hori eta mabi agertu dira, debekatzearen alde eta eunta berreita zazpi kontra. Hama irulangilek olpatuak atzo goizian, gipuzkoan, 6. enpresa batian, 6. askola, fonderian suia lotu da, irulangilek erredurak badituzte bisaian eta eskutan, horitarik bi larrikiuntiek izan dira, beste hamarrek kea iretsi dute, denak eritexe desberdinetara teremanak izan dira. Oita amairu dantza talde eta mila bostion dantzari baino gehiago, bildoku dira ostegu nontanen daian, dantzari txipi egunean, akela geelkarteak bere beroi gerren urte mugakari antolatu doiguna, euskal dantzarien biltzakarekin batera, ekitaldia goiz eta aratsaldez, Florida-Portuko ordukian da, eta iparralde osoko dantzataldiak izanen dira, goizeko amarreketeketai goiti, asun Mikelarena, akela geelkarteko kidea, Urte betetziori uh, profitatuz, ba, erabaki genuen uh, e, dantzeri txiki ekartzea eta baita ere dola bi urte ba, eguralian gatik etzelako egin eta pena horrekin gelditu ginen mm -hmm. e, Sanbiar ere dola mobos bat urte, okerrez bani manabil akilarren hogeita bosgarren urte betetzean baita ere antoratu genuen dantzeri txiki endaian Uhum. Eta orten berriz, espero dugu, orduan bezain ederra izatea, eguralien gatik betzat. Data hori e, aspalitik dator, aspalitik aukeratua izan da, salbuespein batzuk izan dira, ba, edo herri urratxetokatzen zelako egun horretan, edo beste zerbait, salbuespein batzuk izan dira, bine bestela urtero egun finkoa da, eta hori asko ere errexago da denentzako, gogoan hartzeko, eta hori. Eta bestalde, Bertsularitzan Hernandorena xarian, itxasun, zorzi Bertsularik asteziren lehian, larun batean Bertsularien lagunakak artiak antolaturik ez da, irabazle bat ateratzen, publikoak du autoa egiten e, Bertsu unkigarrienak egin dituzte publikoen erabera beaz, maiesa rasua eta aitor zerriek gogokoenak, ortsimurua eta lurrenteriak, iringarrienak Mikel Lasarte eta aitor iturriosek, eta agurrik goberenak, asier galarza eta inaki tenarenak izan omen dira, autoriek gama zela, publikoak egin ditu. Pastoalen urtia izanen da 2008a, dudaik bate gabe, primladera ontan abiaturik, alien hor pastoalarekin, irumilako bat jendeek ikusion duan, ez da hortan egonen, pastoalen itzordua, pastoalabat, baina gehiago emanen baita ondoko hilabeteetan, maite lopai berriz. Eran besala, beriki ikusidugun alienor Pashtola Beriz eman behar lisate, galtuak izandia eta antola erabaki behar dieuai, nusetanun eman enden. Hatik askifite erabaki behar kodie sereneta aurten Pashtol bat benohabo bejtate eta bak hoxak beberesita baduke. Iidazli eta guniena bea pastoa desberdina izanen dela kosa. Hala nula maulen ikusi duguna. Emazte pastualal bat izan da eta jam Mie bedatsegarek hizki battik erndeiko bez filosofia zuintzen. Taipen osa jaxaago be, eta ikenttuia aitzineen eta elektrikotasun, jakkileguaak eta haiena bea jokatu egk. Dik ikusi dudan azken pastoan eskatiilena zienanximenena, tai vetieraiten ja teisi haritanko statusi tadaa. Huu asiassa on genreko askenpastuala, että nähyniä bat arut Heri gai ondokoer zer den eskatilen pastual. pastuala. Hortzuk entzundu zinem sala tradizioan egoiten da, Beña Michel Badiaegar eta tradizio abiatzen da, Baiunako portian, ekainaren 29an emanen den gerezien denboa pastuala. Itzarabordak iskitu duke, Benjata Xeriek taula hiriko pastual bat bezala izanahida hau. Estadio daik berezia izanendenik. Sibio alatarazinez, ustaila hatxarian ikusgarri bat, pastoalai begi kliška bat eginen diana, izanendae barbau hamalau izena dian ikusgarria. Kitik errekaltekizki bat duik, hebentik alkartiak plantatzen dian ikusgarria dahau, untxalaz osazen emanendena. Eta pastoalna unxia, eraiten ahalbalin badugu, udahuntan, ustaila undarien emanik izanenda hau, gaindanen, Peki Buhame Pierre Paul Versailles ce lehen, ce qui battu que egunko geibat aitatu duhunak Sumana hi ikusgarri edo pastoal izanagatik heribatek edo talde batek diola emaiten indarra idatzi den testu batei hoy uste du Pierre Paul Pastoalain idaz lana uste diat gauza erdiaden, herrike maitan diok bizia eta hortakodik bisharma handia eh, pastoalak. Pastoalai eza gitzan dut bertu tehoi, iduizitak eta gu tekstua maiten baduk herri bat eta edo beste bat eta estela bate berga izahel kiko eta Pasteur le untsa txiki chachiberda urtean, Gresien de Moura Pasteur a sidena le portuan ekainaren 29an. Pilota natsograsiktroforena sken finala la ordena, elle a mandoté la rall d'étape bâtique du Cassoube rita rita malauna oshiturida, la Retche à Palomé finala erdia, Montsource safray, elle garde Pascal Scourren kontra,